Коли ж посадили його на ганочка, а дощ тоді ще більше припустив, і ми з капілою теж були мокрі, то Шурик і каже, «Звіни мені, лілічка, бо це я, каже, прийшов до тебе умирать. «Так і сказав», – захоплено спитала Валька. Еге ж, щепательно, як у кіно», – руденька закліпала жовтими повіками. «Так, бідолашка, і сказав». Тоді й капіля заплакала і спитала, «Чого ж ти не подождав?» Я б машину найняла б А він каже Кадаш, ліличка, мама тебе прогнала І ти, ліличка, до мене, каже, вже не прийшла б А я пообіщав тобі, каже ліличка Що проведеш мене в останню путь А мама моя з вікна каже Уберіть його з дощу, бо він весь мокрий А ми про дощ, коли таке говорив, і позабували Ну і потягли його в хату І я оттуда пішла Бо капіля мала його перевдягти а баба Тамара була? Ні, пішла зранку на базар. Ще дощ не почався. Діла, мовила Валька. Це він, навірно, довго не протягне. Казала мама, що люди чувствують свою смерть, бо вона їм тоді являється і вони бачать. Отож, сказала мама, у нас скоро будуть похорони. Може, ще викарабкається? Сказала мама, що ні. Той, хто побачив смерть, сказала, той уже з нею довжен піти. І ніякі, каже, врачі не поможуть. І люди, що вмирають, каже, бачать її костомашною з косою. Через це її так і малюють, бо вона дійсно така. А потім мама каже, палки його в болоті валяються, бо ми їх забули забрати. То я побігла взяти палки, а коли постукала, то капіля його вже й переодягла. А Шурик побачив палки і каже, спасібо, Таня але вони мені вже не нужны. Я вже, каже, знайшов свою гавань. Так і сказав, вдруге захоплено сказала Валька. Слово, слово. Але капіля взяла палки, помила й поставила в куток. Вони тобі ще пригодяться, Шурик каже. І щоб я, каже, від тебе більше не чула про смерть, ти що, каже, ти ще будеш жити ходить. А він так улибнувся й говорить, хорошо, лідочка, увідім. Я такої радий, каже, що вернувся домовий. «Дай мені, каже ліличка, полстопки, і Таню, каже, в гости, бо вона нам помогла». І капіля налила йому, собі, і мені. Йому півчарки, а нам поповній. І хоча я не п'ю, але вони сказали мені випить, бо обідяться. Ну, я й випила. І через це вчора до вас прийти не змогла, бо коли непитущий вип'є, то йому стає нехорошо. А вони сказали мені випить другу чарку за Шурикове здоров'я». Він випив ще півчарки, а ми поповній. Ну, мене й розібрало. Мама на мене потім дуже кричала, даже бить хотіла. А де я зразу заснула, то вона й не била. А коли проснулася, то мама знову на мене кричала, а я їй сказала, що до людей сочувстві ятра Тоді мама мені попиці врізала, я заплакала, бо це не заслужено, нічого поганого я не зробила. Замовкла, витягла хусточку, втерла під а тоді вишмаркалася в ту ж таки хусточку. «Ти що, простудилася?» – турботливо спитала Валька. «Да, це від того вчорашнього дощу», – мовила Руденька. «До мене простуда швидко хапається». І заграла траурна музика в дворі, де жила капіля з матір'ю та Руденька з матір'ю. І на ті звуки вийшли зі своїх нір інші пожильці, про яких не було мови на сторінках цієї повісті, бо вони до історії стосунку не мали. Музик було троє. Кларнетист із урочисто лисою головою і одним оком. Друге око в нього скляне, через що здаля його вади й не видно було. Баяніст Альбінос з білим волоссям, бровами і білими ріденькими вусиками, а також неголеною щитиною на щуках. І барабанник – чи бубніста із невеликим, привішеним на шию бубном, з обличчям круглим, повним та червоним. Саме він був свого часу капілиним однокласником, і через нього вона цього оркестра дешево найняла. Шурика винесли в червоній труні у двір, бо кімнатка їхня надто мала. Поставили на два ослінці. Прийшли і поставали обіч урочисті Шурко Хаєцький, Тезка Шурика, Юрко Смерд, Олексій, Віктор Тишкевич і Степан Карташевський з зятим Віталієм Коржем, тобто пивна компанія із бару, з якою Шурик випив не одну бочку прокислого і доброго пива.